23. Після наших нещодавніх розмов з Фло я досі не була певна, чи з'явиться вона тут взагалі. Вона, звичайно, трохи з дуринкою, та не з такою, щоб занадто ризикувати. Локват обіцяв їй за допомогу все, що завгодно – льодяники, гроші, артефакти з нашого підвалу. Та я відчувала, що їй все одно не дуже хочеться допомагати нам у цій небезпечній справі. Проте Фло була тут, у усій своїй немитій красі і повела з темним проходом між баками зі сміття, з яких вона ніби тільки но вилізла. «Мовчіть!» – шепотіла вона. «Ані звуку! Вони не повинні помітити вас!» «Що там із часом, Фло? Все як було?» – запитав Локвіт, позернувши на годинник. «Зараз уже пів на дванадцяту. Білі зуби дівчини блиснули в темряві.» Вінкмен уже прибув 15 хвилин тому. Приїхав фургоном і вивантажив увесь крам. Біля дверей поставив двох охоронців. Ще кілька ярдів, і ми натрапимо просто на них. А сам пішов усередину з трьома своїми людьми і хлопчиськом. Вони охоронятимуть перший поверх. «А що тут за хлопчисько?» – пошепки спитала я. Його син?» Фло кивнула. «Еге ж він! Бридкий, як жаба! Цієї ночі тут буде багато шмаркачів-екстрасенсів. Дорослим потрібні свіжі очі і вуха. Вона б випросталась. Якщо хочеш туди потрапити, Локі, то доведеться лізти вгору». «Гаразд, покажи, куди йти, Фло». Ми підійшли дорогу будівлі. Звідси було чути лагідний шурхіт хвиль темзи, а кам'янисту доріжку тут змінив прибережний пісок. Будівля височила просто над мулистим берегом. Уздовж пророслий мохом цегляної стіни тяглася вгору товста чорне-залізнестічна рура. Зло показало на неї пальцем. «Ця рура проходить повз вікно. Можете влізти туди по ній?» «Щось вікно дуже маленьке», – скривилась я. «Ти дивишся не туди. Я про інше вікно. Воно вище. Звідси його майже не видно». Е, «Гаразд». Це єдиний шлях потрапити туди так, щоб вас не помітили. Ям і, і на думку не спаде стежити за горішніми поверхами». Я подивилась на стічну руру, що шалено звивалась уздовж стіни, мов лінія, накреслена вирадливою дитиною. Правду кажучи, я й не думала, що нам доведеться лізти у вікно. «Чудово!» – відповів Локвот. «Ми впораємось!» «А ти, Фло, у тебе є човен?» Фло показали на річку. Там на березі відніли якась довга низька дерев'яна довбанка. Хвирі тихенько бились об її борти. Оце її човен? прошепотів Джордж, нахилившись до мене. Я думав, що це якась гнила колода. Я теж, відповіла я так само пошепки, та пильні вуха Фло вловили нашу розмову. Що таке? Це моя красуня Матильда. Я витягла її з брендфордських очисних споруд біля Даґінгемської чинбарні. І щоб більше я не чула про неї ані словечка. Ловт поплескав Фло по плечу, а тоді тихенько витер руку пальто. Твоя правда, Фло. Ливти на ній – справжня честь для нас. Джордж, ти запам'ятав наш план? Здіймеш шарварок і чекає нас із флона Матильді. Якщо все буде гаразд, ми приєднаємось до тебе. Чи, принаймні, передамо тобі дзеркало. Якщо нічого не вийде, то переходимо до запасного плану. Вирушаємо додому поодинці». Джордж кивнув. «Зрозумів. Щастий тобі. І тобі теж, Люсі. Ось твоє знаряддя, Локведе. Тут маска і торбина. Вони знадобляться вам». Примостивши рюкзак на піску, він дістав завіти полотняну торбину, схожу на лантухфло, тільки помітно меншу. З неї вийняло сильним запахом лаванди. Далі Джорджовицях дві чорні лижні маски, які ми нагайно заткнули за свої ремені. «Дякую», – відповів Локвот. «Тепер треба звірити наші годинники. Через 15 хвилин рівно опівночі, розпочнеться аукціон. На тебе, Джордже, ми чекаємо 20 хвилин на першу, до того, як вони встигнуть завершити обрудку з дзеркалом». Він показав «Хто полізе першим, Люсі? Я ти? Цього разу?» – відповіла я. «Тільки після тебе!» Було б добре сказати, що лазання постічній рулі чимось нагадує щасливе сільське дитинство. тепле літній день, коли ти разом зі своїми спритними друзями дряпаєшся на дерево. На жаль, я з боялась висоти. Найвищою річ, на яку мені доводилось вилазити, була вишка на дитячому майданчику, з якої я врешті впала і обідрала собі шкіру на гомільці». Отож ті кілька хвилин, коли я лізла вслід за локводом зі страхом долаючи дюйм за дюймом, було аж ніяк не нещасливіші в моїй кар'єрі. Залізна рура була надто широка, щоб я могла зімкнути на ній пальці. На щастя, її було прикріплено до стіни круглими заклепками, зручними, мов сходини, щоб хапатися за них і ступати по них. Та майже всі вони заіржавіли, а рештки фарби, що залишались на них, липли до моїх рук чи сипались на землю. З тем задув лютий вітер, він розвівав мені волосся так, що воно лізло в очі. Арура аж дрижала. До того ж, вікно було дуже високо. Один раз я зробила помилку і глянула вниз. Я встигла побачити фло, що саме збиралася до свого човна. І Джорджа, який досі стояв біля рюкзака і не зводив з мене очей. Вони здавались маленькими, наче мурашки. Зі страху в мене спітніло долоні, а серце тьохнуло так, ніби я вже падала на землю. Отож, я щепила зуби, заплющила очі. І розплющила їх тільки тоді, коли маківка моєї голови торкнулася за каблуків локводових черевиків Локот притулився до стіни і, дивовижним чином не падаючи, колопав кишеньковим ножем у вікні. Віконниця була стара, ветха. Невдовзі вона піддалась і випала всередину. Тоді локват ще трохи поторсив металеву защепку, кленучи її на всі заставки. Аж нарешті вікно, знову змусивши руру шалено затремтіти, відчинилося. Стрибок і локвот опинився в будинку. За він уже простягав мені руку, допомагаючи влізти у вікно. Кілька хвилин ми постояли в темряві. Випили води, а я зачекала, поки мої руки й ноги перестануть стремтіти. В будинку смерділо трухлятною і пилом. Але не гнилизну, як у садибі доктора Бікерстафа, Котра година, Люсі? За п'ять хвилин дванадцята. Чудово. А ти як гадаєш, Люсі? Джордж повинен уже бути на місці, якщо вони з фло не перекинулись у човні. Я увімкнула ліхтарик і обвела ним порожню кімнату. Колись тут, напевно, була контора управителя. На стінах висіли старі дошки з кресленнями та розрахунками. «Коли ми закінчимо? – сказала я. – Тобі треба буде поговорити з Джорджем». Локвот тим часом визирнув у коридор. «Навіщо? Знаймуся гаразд». «Ні, мені здається, що він почувається зайвим. Ми завжди робимо найголовніше, а він стоїть на варті. «У кожного з нас свій талант», – відповів Локвот. «Просто Джордж не дуже підходить для такої роботи. Хіба міг би він витріпати сюди по цій рурі? Це аж ніяк не означає, що його завдання не таке важливе». «Якщо вони з фло запізняться, чи їхній човен перекинеться, чи вони переплутують вікна, то ми з тобою, напевно, загинемо». Він помовчав. «Пробач, але ця розмова трохи дратує мене. Ходімо, нам ще треба знайти дорогу вниз». Поверх, куди ми потрапили, виявився справжнім лабіринтом з конторських кімнат і коридорів. На пошук сходів униз ми змарнували більше часу, ніж сподівалися. Часто переграв проти нас, та ми все одно зупинялися і прислуховувалися на кожному розі. Я рахувала поверх і намагалася запам'ятати дорогу до нашого відчиненого вікна. Ми спустились аж на шість поверхів, перш ніж побачили легеньке світло, що ковзало по цегляних стінах, і почули гомін багатьох голосів. Тоді ми зрозуміли, що потрапили прямісінько на Вінкменів аукціон. Усе по порядку. Прошепотів Локвуд. Надягаємо маски. Лижні маски були необхідні, щоб захистити наші обличчя від уваги мстивого Вінкмена. В масках було жарко і лоскотно, крізь них ледве можна було щось побачити, і до того ж вона лізла в рот, і говорити було майже неможливо. І все ж таки чимось вони тішли мене. Відчинивши скляні двері, ми вийшли на обнесену огорожую доріжку, звідки було видно широчезний простір. Серце складу що тяглось уздовж усього поверху. Уявити справжню величину цього простору було неможливо. Лише невеличка його частина, саме під нами, була добре освітлена. Ми з Локвотом пригнулись і підібрались до краю парапета, щоб краще роздивитись довкола. Звідси на долішній поверх вели металеві сходи. Тут ми перебували в безпеці. Нас неможливо було помітити в майже цілковитій темряві за межами світлого кола. Вінкмен в діяв точно за розкладом. Три хвилини по 12-й, і Октіон уже був у розпалі. В одному кінці зали стояли три високі лампи на металевих підніжжях. Їх розташували в формі трикутника, тож місце між ними слугувало намовби сценою. З краю цієї ми побачили ряд із шести стільців, на трьох із яких сиділи дорослі, а на трьох інших – підлітки. Позаду в затінку височили двоє здорованів і зирили вперед, скидаючись на незграбні статуї. В острівці світла між лампами стояли ще два стільці, один з яких займав той самий хлопчина з антикварної крамниці. На ньому була сіра куртка, а змащене олією волосся ясно виблискувало. Він засунув свої товсті короткі ноги під стілець, переплів їх і з нудьгою на обличчі слухав батька. Сам Джуліус Вінкмен височив посередині сцени. Тієї ночі торговець артефактами був убраний у сірий костюм з відкритими грудьми і білу сорочку з розтебнутим коміром. Перед ним стояв складаний стіл, покритий чистою чорною скатертиною. Волохатою рукою Вінкмен акуратно поправив на носі золоте пенсне і показав на коробочку з посрібленого скла, що лежала на столі. «Перший лот, друзі! – оголосив він. – Гарненька штучка! Платанова цигарниця початку 20-го століття!» Належала бригадному генералові Горейсу Снелу. Була в його нагрудній кишені цієї ночі, коли генерала застрелив його суперник у сердечних справах, сержант Віл Каразерс, у жовтні 1913 року. На ньому досі помітні сліди крові, що містять, сподіваються, потойбічну енергію. «Леопольде, тобі слово!» – обізвався син торговця. «Потужний потойбічний залишок, відлуння пострілу і вигук під час дотику. Гостей не містить!» «Рівень ризику низький!» Посунувшись на стільці, хлопчина знову переплів ноги. «Невеличка цукерка перед головним сюрпризом», – додав Вінкмен. «Чи зацікавився хтось? Початкова ціна – 300 фунтів!» З висоти нам важко було розгледіти таку дрібницю. Однак ми помітили, що на столі лежать ще два футляри. В одному з них, вищому, було замкнено і ржавий меч, до того ж із приводу. Навіть у світлі ламп я помітила моторошне блакитне сяєво, в якому пульсувала ектоплазма. У другому футлярі, набагато меншому, можна було розгледіти керамічну фігурку, що скидалась на якусь чотириногу тварину. Середина фігурка теж мерехтіла по той бічним світлом, яке було ледве видно крізь посріблене скло. Жодна з цих речей, одначе, не зацікавила мене, бо з іншого боку, від вінкмена, там де перетинались промені всіх трьох ламп, стояв ще один невеличкий столик. Накритий щільним чорним полотном. Підлогу довкола столика на досить безпечній відстані було обгороджено міцними залізними ланцюгами і засипано сіллю та залізними стружками. До моїх вух долинув знайомий огидний звук – дзижчання безлічі мух. Я штовхнула локвода в бік і показала пальцем на столик. Той коротко кивнув. Аукціон тим часом тривав. Один з покупців – гушатний низенький чоловік у смугастому костюмі. Перемовився з дівчам, що сиділо поряд, і зробив першу ставку. Другий гість, бородані по жмаканому плещі дещовику, поставив більшу суму. Між ними зав'язався торг. Третій з вінкменових клієнтів тим часом сидів нерухомо, Він наполовину відвернувся і безжурно грався полірованим чорним руків'ям свого тіпка. То був худорлявий молодик із білявими кучерями і вусами. Раз по раз він поглядав на скляні футляри і питав про щось хлопчину, який сидів біля нього. Та найбільшу увагу молодика привертав невеличкий столик під чорним полотном у центрі кімнати. Щось у цьому молодикові здавалось мені знайомим. Локвуд так само вирішився на нього, тоді нахилився до мене і щось пробурмотів. Що? прошепотіла я, нічого не розумію. Локвуд відгорнув нижню частину маски, де тільки Джордж роздобув їх, слова не можна промовити. Я хотів сказати, що цього молодика ми бачили на вечірці. Він розмовляв з пенелопою Фітіс, пам'ятаєш? «Так!» – оглянувши ще раз кімнату, я чітко пригадала його. Зараз у його чорний костюм і краватку ховали від чужих очей ошатне буре пальто. Вінкменові клієнти – вихідці з вишуканого товариства. Провадив Локвуд. Цікаво, хто ж вони такі? Перший лот аукціону закінчився. Цигарниця дісталась чоловіка в смугастому костюмі. Вінкмен підійшов до футляра з мечем. Та перш ніж заговорив, білявий молодик підняв руку світла брунаці шкіряній рукавичці. «Переходьмо до головного, пана Вінкмане. Ви ж знаєте, навіщо ми тут зібрались». «Так швидко?» – стривожився Вінкмен. «Але ж це справжня зброя хрестоносців. Французький істок. У ньому міститься давній спектр або примара, дух сарацина, якого було вбито цим мечем. Рідкісна річ. Цього разу вона не цікавить мене», – відповів молодик. «У мене таких уже кілька. Покажіть нам церкало, про яке ми чули так багато. Ви згодні, панове?» Він озирнувся. Бородань кивнув, чоловік у смугастому костюмі схвильовано махнув рукою. Бачте, мене? провадив молодик. Покажіть нам цю річ. Усмішка на обличчі Джуліуса Вінкмена нітрохи не змінилась, проте очі за скельцями пенсне примружились. А вже ж аж Ви завжди чесно і відверто висловлюєте свої думки, добродію! За це я й так шаную вас. Ось. Він обернув своє незграбне тіло до маленького столика і стяг полотно. «Отже, друзі, рекомендую вам надзвичайну рідкість, за якою останні кілька днів полюю увесь депрік. Кістка і скло – дзеркало Едмунда Бікерстафа!» Він кинув полотну в бік. Ми так довго ганялися за цією річчю, що в моїх думках вона набула майже містичної ваги та страху. Саме вона знищила бідолагу Вілбера Форса, завдала на кладовище смертельного удару викрадачеві артефактів, убила одного з помічників самого Вінкмена. Отримати це дзеркало прагнули всі Барнс, Кіпс, Джоплін, Локвуд, Джордж, і нарешті я сама. Заради нього вбивали, через нього помирали, воно містило в собі щось химерне й моторошне, я помітила тільки короткий спалах у домовині бікерстафа, однак ця блискуча, глибока темрява залишила в моїй пам'яті виразний слід. І ось нарешті це дзеркало перед нами таке маленьке, мізерне. Вінкмен виставив його як музейний експонат на оксамитовій подушечці в центрі великого куба з посрібленого скла. З нашої схованки важко було визначити його справжній розмір. Мені здавалося, що воно має не більше, ніж 6 дюймів у діаметрі, тобто завбільшки з десертну тарілочку. Чорне скло посередині виявилось грубішим і нерівнішим, ніж я сподівалася. Рамка була кругла, темно бура, зроблена з багатьох склеєних докупи твердих тоненьких частинок. З багатьох кісток. Мушини дзищання вдарила мені у вуха. Двоє підлітків на стільцях тихо запхинькали. Всі уважно й нерухомо дивились на дзеркало. «Мушу зауважити, що це зворотній бік», – промовив з усмішкою Вінкмен. «Поліроване скло з того боку, а тут не оброблене, схоже на гірський кришталь. Покажіть його з іншого боку», – сказав Бородань. «Як можна робити ставки, коли ти не бачиш товар? Ви шахруєте, пане Вінкмене. Усмішка Вінкмена стала ще ширша. «Аж ніяк. Як і завжди найголовніше для мене – безпека клієнтів. Ви знаєте, яку репутацію має ця річ. Інакше навіщо б ви прийшли сюди? Навіщо б ви торгувалися за річ, за яку я виставляю початкову ціну в 15 тисяч пунктів? Дзеркало дуже небезпечне. Вам відомо, як ризикує той, хто дивиться в нього? Може, воно показує якісь неймовірні дива? Не знаю». «Не мені про це говорити! Спершу купіть його, а тоді вже досліджуйте!» «На таких умовах ми не можемо купити його!» – буркнув Бородань. «Поверніть його до нас лицьовим боком! Крутіть собі його скільки хочете!» Він хмин досі всміхався. «Тільки спочатку заплатіть гроші!» «Що іще ви можете розповісти нам про це дзеркало?» – запитав низенький чоловік у смугастому костюмі. «Моїм колегам потрібні відомості, яких ви досі не надали нам!» Вінкмен поглянув на сина. «Леопольте, хіба ти не все сказав?» Хлопчина підскочив. І з цією річчю треба поводитись украй обережно. Крім небезпеки, що йде від самого дзеркала, кістки з його рами можуть виявитись самостійними джерелами. Свого часу я нарухував довкола нього шість чи сім проявів. Їхня енергія дуже потужна, пронизана гнівом і Що Щодо самого скла, то його поверхня виділяє інтенсивний холод, як під час дотику привида». Кожен, хто погляне туди, опиняється в стані гіпнозу і вже не може відвести від зеркала очей. Найчастіше це призводить до фатальних наслідків. Рівень ризику найвищий. Отже, панове, підхопив Вінкмен, коли Леопольд знов умостився на стільці. Ось вам короткий висновок. Можете підійти ближче разом із своїми помічниками. Клієнти один за одним підвелись, наблизились до скляного футляра. Дорослі з цікавістю, підлітки – нерішучий боязку. Шепочучись між собою, вони оточили стіл. Локот відгорнув маску і нахилився до мене. "20 хвилин на першу. Будь на стеж за вікнами. Уздовж протилежної стіни тягся ряд великих прямокутних вікон, що визирали в нічне небо. Десь унизу, під нами, зараз стоять Джордж і Фло. Джордж саме готує своє знаряддя. Вони бачать світло і знають, де відбувається аукціон. Я переступала з ноги на ногу, відчуваючи холодну твердість руків Ярапіри. Це може статися будь-якої миті. Унизу тим часом натовп ще тісніше з'юрмився довкола скляного футляра. Бородані роздратовано запитав. «Тут у рамі внизу просвердлено дві дірки. Навіщо?» Вінкмен станув плечима. «Не знаю. Можливо, для підставки. Навряд чи хтось наважувався тримати це дзеркало в руках». Локвот біля мене тихенько зойкнув. «Ось воно що?» – прошепотів він. «Пам'ятаєш оці палиці з фотографії домовини Бікірстафа?» Я мабрацю, то була підставка, до якої кріпили дзеркало. Але ж у Вінкмена мене її немає, зауважила я. Звичайно, немає, адже Карвер не взяв її. Ні, підставку поцупив хтось інший після того, як було зроблено фотографію. Він скоса поглянув на мене, і мені чудово зрозуміло, хто це був. Локвод був таким завжди любив викладати найцікавіші відомості в найнедоречніший час. Я вже хотіла розпитати його про все як слід, навіть ступнути ногою, якщо знадобиться. Та ось Вінкмен наказав своїм клієнтам розійтись по місцях. І Торх мав от-от розпочатись. Локвіт позирнув на годинник. «Де ж у решті, Джордж? Пора вже починати!» «Панове, панове!» – говорив тим часом Вінкмен. «Ви вже порадилися з екстресенсами? Якщо у вас немає запитань, то не марнуємо час. Переходьмо до головного. Як я вже оголосив початкова ціна цієї унікальної речі? Зачекайте!» – підняв руку білявий молодик із вусами. «У мене є питання!» Вінкмен усміхнувся на весь рот. «Будь ласка, прошу! Ви щойно повідомили нас про неприродні ризики. А як щодо ризиків з точки зору закону? Тих, що випливають із убивства Джека Карвера? Карвер приніс вам дзеркало і дістав від вас кінжал у спину. Ми, звичайно, не засуджуємо ваших методів, проте вони привертають забагато чужої уваги. Це вбивство зараз розслідують і Депрік і деякі агенції». Усмішка вмить зникла з обличчя господаря, ніби хтось її вимкнув. «Ми не вперше зустрічаємось із вами, Добродіон. Хіба я не заслужив вашої довіри? Хіба ви не задоволені тим, що я продавав вам? З вашого дозволу я зараз скажу дві речі. По-перше, Карвера я не вбивав. Він завітав до мене і пішов собі живий і здоровий. По-друге, це дзеркало я купив цілком чесно. Присягаюся своїм любим сином Леопольдом, який зараз сидить перед вами». Джуліус Вінкмен притулив свою волохату лабету до грудей. А щодо депрік чи агенцій, він плюнув на підлогу. — Ось якої я думки про них. Проте всіх, хто боїться наслідків, можуть покинути це місце ще до початку торгу. Він став у центрі сцени й широко розкинув руки. — Отже... Цієї миті за вікном спалахнуло біле світло. Ніхто всередині складу, крім нас, не помітив, як воно більше, яскравіше, а потім знову гасне. — Тепер наша черга. — прошепотів Локвуд і натяг маску. Вінкменеві тим часом ніхто не відповів. Молодик лише станув плечима, а решта сиділи по своїх місцях. Вінкмен кивнув. Гаразд, досить уже балачок. Ваші ставки!» Бородань підняв руку. «Аж тут шибка в найближчому вікні розлетілася від чаленого вибуху».